Hala rujani, suna'u lhaya'ti Aqmaru l-layali, manharu l-hudati Hala rujani, suna'u lhaya'ti Aqmaru l-layali, manharu l-hudati Tazalusubati, wa srubidati, nashidahal haiyati Wa ركننا الهواءنا وعادت قوانا بعزم الوبات وعادت قوانا بعزم الوبات ايا من تسمع وخلى المناما جرى العمر يمضي ورا من سراما العمر يمضي ورا من لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات يما علينا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له اشهد لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وقال ربنا في كتابه الكريم بعد عذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق ولا تموتن الا وانتم مسلمون زاه فلا الله جل وعلا Koga naš uzvišeni gospodar uputi na pravi put zaista je upućen. Ako ga ostavi u zabludi, neću mu naći nikoga ko će ga na pravi put uputiti. Svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha dželevala i da je Muhammed a.s. posljednji Lavo poslanik poslan sa istinom. Uzvišeni plemeniti je kazao u svojoj plemenitoj knjizi o vjernici bojte sa Allaha dželevala istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačiji osim kao muslimani. Zatim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Molim Allaha vala, da nas nagradi i nas i vas najljepšom nagradom što smo se odazvali i okupno na ovom bareć mjestu. jemu zahvaljujemo uzvišenom Subhanahu Vatala koji nas je poživio na vjeri, da se ponovo družimo izučavajući, odnosno riječi njegove te bareke betaala kojima se on subhanahu wa taala opisao njegovi lijepi savršenih imena i savršenih osobina koje proizilaze iz imena koje mi navodimo i spominjemo ovdje kažemo da sva imena potvrđena u Kur'anu i sunnetu poslanika sallallahu alayhi wa selleme i ona se isključivo crpe iz Kur'ana i sunneta i nije dozvoljeno niti znači postoj mogućnost da može razum tu ući, da kaže čovjek mislim, smatram da bi ovo moglo biti od Allahovi lijepih imena. Allahu alijepa imena znači moraju biti imena koja je Allah želevala spomenuo ili u Kur'anu ili sunnetu poslanika sallahu sa alihi i veseleme i mi takve znači navodimo i spominjimo isključivo iz Kur'ana i sunneta Muhammeda sallahu alihi i veseleme. Prije nego što spomenuo večerašnje Allahova Tebarek ili dala ime, pitamo koje je bilo ime prošli put. elbedi' što znači korac razumite korak nečega dalje sport Italije šta je bez primjera e, to nam je jako bitno. koji stvara bez primjera znači prije toga to je jako bitno to je jako bitno što znači lav te barek vetala imena elbedi' večeras draga brat što imamo jedno Allahu te barek vetala vrijedanstveno ime koje ima jako, jako veliko značenje. r r r u ili r Što može značiti blagi, znači značenja blagi, samilosni. I to može biti značio značenje. Zatim onaj koji je samilostan prema svojim stvorenjima, koji je blag prema svojim stvorenjima, koji vodi i brigu i posebnu pažnju prema svojim stvorenjima, koji daje svojim stvorenjima sve što im je potrebno za život i u dunjavskom i ahireskom, i ahiretskom pogledu. Jedno od jako bitnijih značenja je da onaj koji olakšava stvorenjima, onaj koji olakšava stvorenjima, Tako da ta olakšica Allaha dželevala i njegovu univerzalnu vjeru koja je dvremena vremena poslanika sallahu alihi veseleme dok je amerskog dana jedina i ispravna vjera sa kojom je uzvišen i te barek zadovoljan. Vjera koja je lahka, vjera koja je jednostavna i takva, znači kao takva objavljena Muhammedu sallahu alihi veseleme da su po njoj vladaju svi oni koji su na dunjalu stvoreni od stvorenja prije svega, znači ljudi, među njima ima oni koji su prihvatili, ima oni koji su odbili i danas imamo mnoge ljude koji kažu kako je vjera tješka, nemoguće je znači, praktikovati, nemoguće izvršavati propise, a mi kažemo da je vjera jednostana, da je vjera lahka i da je došla od stvoritelja stvorenja, od gospodara svih stvorenja, onaj koji najbolje poznaje bit svih nas, stvoritelja koji savršeno stvara i koji dobro, dobro znači poznaje nas i ono što, nam, što naše duše mogu podnijeti. Tako da i vjera koja je došla od Allaha nije nijukom slučaju teška, već naprotiv ona je lahka koji on te bareke vetala olakša i večera ćemo vidjeti neke primjere od toga. Allahu uh, te bareke vetala ime r u ako kažemo, blagi i samilostni onaj koji želi da olakša i koji hoće da olakša svojim robojima. U jeziku je poznata riječ refetu. Refetu je kažu učenjaci poput Ezeđađa, Rahmetullah Ali, da jedan dio učenjaka smatra da nema razlike između refetu i rahme, između milosti. Kao da je jedno te isto. Međutim, Veliki dio učinjaka, znači ono što je ispravno mišljenje da postoji razlika između riječi re-fetu i rahme. Re-fetu i rahme. Za čovjeka se kaže ređurun rahim. Ređurun rahim. E, što znači milosti ili samilostan čovjek. Milosti ili samilostan čovjek. A ovo re-fe ne dolazi tek tako ono je sve obuhvatnije i jačijeg značenja od rahmeta, od milosti. Pa kada bi se čovjek opisao ovim opisom i ovim svojstvom, daleko značije, ih značenje mora imati izrazito veliku milost kod sebe i sa prema drugima. I zato uzvišen je Allah dželevala kada opisuje poslanika sallallahu aljih i vseleme u Kur'anu, u suri Teube, šta kaže? Jel'o bil mu'minini, ne? rahim. Raufur rahim. I prema vjernicama je on, sallallahu alihi wa sallam, izrazito blag. Dobar. I milosti. Pogledajte. Pa je došao prvo opis Ra'uf, zatim Rahim. Što vidimo da je to dokaz da se čovjek može, da čovjek može imati ime, kako kažu kod nas, Ra'uf. Ra'uf ili rahim, jer je Allah dželevala opisao svoga poslanika veseleme, sa ova dva imena koja su od imena Allaha dželevala, a u osobinama i svojstvima i značenjima koje nose i sadrže velika razlika između opisa stvoritelja stvorenja ili nekoga od stvorenja koji ima neko značenje ovih navedenih, navedenih imena. Zatim u jeziku postoje postoje e, opisi čovjeka koji ima milost ili neki vid milosti poput, znači, riječi rika. Reka označava u arapskom jeziku nježnost, zato se, zato se kaže ređulun rakijeku, nježan, osjećajan čovjek. I najveć ćemo na kraju predavanja išava primjer nekoga koji opisan sa ovim sa ovim svojstvom, od velikajna umeta. Zatim, to je prva, prvi stepen koji čovjek može osjetiti u svojnoj srcu neku nježnost, neku samilost, suosjećajnost s drugima. Nakon toga dolazi rahme. Nakon, znači, kada uđe ta milost i samilost tvoje srce, ne možemo to pisati znači toliko milostiv i samilostan prema drugima, ali kada vidimo da je tvoje srce provladalo dobrotom, zatim, znači, možemo to pisati ređun rahim. Samilostan čovjek, milosti čovjek Ali ovaj treći stepen re, fe, je daleko se obuhvatnije i jačih značenja i od prve riječi reka i rahme ređulun raqik ili ređulun rahim ovo je daleko znači veći veći stepen djela Dželešanu Đele, opisuje sebe i opisuje znači svoga poslanika ve selleme, da kažemo ređulun uh, ređulun reuf ređulun reuf to znači daleko većeg i jačijeg značenja od prva-dva. Spominjanje ovog uzničenog velikog imena u Kur'anu. Ovo Lahvo Tebare Kevetala ime se spominje na deset mjesta u Kur'anu. Spominje se na deset mjesta u Kuran, prije svega u Suri Bekare. E, jako je bitno, kako smo do puno puta kazali, da razmislimo o početku Ajta i njegovog za završet, na kurako i način Allah dželevala završio određene ajte. Allah dželešanu kaže: "O ma kana Allahu li yudiya imanakum." Jo jako mјena mesla bitna koji ćemo posla kod da pojasni, odnosi se na kido efne sunneta. Pa kaže: "Inna Allaha bin nasi lareufun ra rahim." Zai Allah dželevala neće dozvoliti da vaš iman bude uzaludan, da vaša dobra djela budu uzaludna da vaš trud bude uzaludan. Jer Allah je prema ljudima jer ra'uf, blag, samilostan i milostiv. Prema ljudima je blag, samilostan i milostiv. Zatim kaže Allah je u sura Al-Imran وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ I Allah je vas posjećana sebe, upozorava vas na sebe, na svoju veličinu njegovu moć, nebarekeva ta'ala, pa kaže وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِلْعِبَادِ I zaista je Allah dželevala milostiv sa milostan prema prema svojim robovima. prema svojim robovima. Pogledajte, Allah dželevala u jednom trenutku ukazuje na svoju moć, na svoju silu, na svoju snagu, na svoju veličinu, da u svakom trenutku može učiniti šta god poželi on te bare kevetala, ali u isto vrijeme, kada te zastraši, ukazuje na svoju neizmjenu milost, da je on prema stvorenjima opet, pored svega toga, pored moći, da može da uništi da uništi on subhanahu wa ta'la i neizmjerno blag i milostiv prema, prema svojim robovima. Zatim u suri Nahalu u 7. majtu Allah dželevala kaže Inna rahim. i zaista je vaš gospodar neizmjerno dobar, milostiv i blag. Neizmjerno, to se ne može znači izmjeriti, niti ukazati, jer su Laha Tebareke koja je tava savršena svojstva takva da niko ne posjedje ta, takve osobine kao što uzvišeni Allah dželeva Allah posjedje, leji se misli sliši, niko nije kao on. A ova značenja ovih osobina ne može neko znači, posjedovati, niti postoji, niti će postojati neko sa sličnim osobinama Laha bareke te bareke Allah. Teala. onaj koji poredi svojstva Laha dželeva Allah sa osobinama stvorenja, زدنه اجلاء اجلاء قالوا <-ترجمال> ده اجل نريد في <تصفيق> سور الحديد الله قال يقول الذي يُنزل على عبده آيات بينات لأخذك من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وعلى الله تبارك وتعالى تعالى يقول ازبوشتا اجل رب آيات جسن آيات جسن kojima Allah Čele izvodi ljude iz tmina i zablude na put svjetla i put upute. Zašto? Zašto Allah Čelešanu to sečini? Zašto sve to radi? Zašto sve to objavljuje? Na kraju ajta kaže وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَوُفٌ Rahim. Jer On te barekeve Ta'ala je neizmjerno dobar i blag i milostni prema vama. I svoje neizmjerne milosti šalje poslanike, vjerovjesnike i svoje neizmjerne milosti spušta knjige. I te knjige nisu tako, znači, nejasne, da ti dođe poslanik i priča nekim jezikom koji ne razumiješ. Poslanik kada se je pojavio, u mjestu gdje se je pojavio, govorio je, znači, arapskim jezikom, da ga razumiju. Zatim je došao sa knjigom koja je na arapskom jeziku, tako jasno. a Ajeti koji su jasni, naravno svi mogu pričati mnoge stvari, pa čovjek sluša sat, nema ništa, nije skonto, ne razumije. Iako mu se obraća njeg Ali Allah je tako lakim učinio Kur'an svatljivim, razumljivim, da je pojasnio ono što je htjela se pojasni, Svatljivim učinio, pa su mnogi prihvatili, a mnogi su ostali u zlabudici, kao i nađe i ogolnici, simnici koji nisu htjeli da prihvate istinu sa kojom je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ali Allah ukazuje da Kur'an koji objavljen poslaniku, ajeti koji su tako jasni, koje je dostavio poslanik sallallahu alijih vasallam, isključivo je to učinjo zato što je on dobar i blag i milostni prema robovima, prema čovječanstvu, što znači, jasno ukazuje da Allah Želešanu želi hajr, želi dobro stvorenjima, a stvorenja ne smije da iskoriste i da kažu, kao što danas tvrde mnogi, da Allah hoće od mene uputio, Allah je htio da ovakav budem. Razumijete? Allah je što želi o tebe hajr, želi ti hajr i želi da budeš na pravom putu, ali je tvoje da li ćeš odabrati ili ćeš ostati znači, u zabudu ili ćeš prihvati istinu sa kojima je došao poslanih sallahu alihi wasallam jer On, subhanahu wa ta'ala, neizbjerno ti želi dobro i blag je prema tebi. A tvoje je samo da prihvatiš, da pogledaš sada čim je došao, šta je to sada čim je došao poslanica Allahu alaihi wa sallam. Kakve su to riječi, kakva je to knjiga, šta ukazuju, šta traže, ko je tvoj gospodak, kada sagledaš vidjet ćeš da je to istina. I mi smo kazali da je jedno od lijepih Allahu i te barek je imena, El Haqq, koji je istina El Mubi'in, koji je jasna i očita, očita istina. I ajeti, sa kojima je došao poslanih sallallahu alaihi wasallam, ajeti su baijinat, jasni, jočti dokaze, jasni, svatljivi, razumnih za tako onoga, ko promisli i razmisli, o onome i srči mi je znači došao Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Značenje ovoga veličanstvenog imena, kada se odnosi na Allaha subhanehu, subhanehu wa ta'ala. Al-Khattabi, rahmetullah alaihi, kaže ar-ra'uf je poput imena ar-rahim. R'uf je poput imena Ar R'ahim, samilosni, koji je bila prema svojim stvarenjima. Međutim, kaže, neki su kazali R'fetu, da je sve obuhvatnijeg i jačijeg značenja od Rahme. I ovo je Hattabi koji dobro i precizno pojašava riječi. Posebno imena Allaha subhanahu wa ta'ala. R'f kaže, jom sad navodi mišljenja, da su kazali da je sve obuhvatnijeg i jačijeg značenja od Rahme. Tako da je Allahovo ime R'ufu daleko jačeg i sveobuhvatnijeg značenja koju ukazuje na milost i samilost od imena errahim od imena errahim a mi su navodili mnogo primjera po pitanju imena Ar-Rahim i errahman ar znači toliko sve pojasnila Allah subhanahu wa taala milost i samilost kroz uh, kuranske ajete i hadise poslanika sallallahu alayhi wa tako da nam može biti jasnije erufu da je daleko znači jačeg značenja od imena Ar-Rahim. Zatim kaže, nekada rahme, milost je sadržano nekim stvarima koje mi volimo i ne volimo. A u isto vrijeme, allahova milost prema nama. I navješeno posla, ako voda primjer koji imam, kurtu bi navodim. Znači, nekada rahme, milost koja se spušta od Allaha subhanahu wa ta'la na roba stvorenje, može sadržavati, obuhvati stvar koju voliš i koju ne voliš. Ali je njina konjač, konačnica, odnosno završetak, rahme, milost prema tebi. A na prvi pogod, kada pogodaš stvar, ne voliš, nisi zadovoljan, nisi zadovoljan s njom. Međutim, ovo drugo ime, ili značenje riječi same aramsko, re fetu ne može sadržavati stvar koju voliš, koju ne voliš. Znači, ona je u svakom pogledu, mikuliv veđ el vudžuh, u arabskom, kako se kaže, kada pogledaš sa svih strana, u svakom pogledu, ona ukazuje na isključivo Allahu milost, dobrotu i sammilost prema tebi. I ne sadrži nikakav vid nedat će belaja ili onoga što preziriješ i sa čim, čim nisi zadovoljan. Znači, to je jedna od razlika između imena Ra'ufu i imena Er rahim Al-Hulaymi rahmetullahi alayhi kaže da Allahu Tebare bareke vetara ime er Rauf i mašete što znači jako je bitno kaže on rahmetul alej er Rauf je onaj koji olakšava svojim robovima olakša polađ njegov značenja. kako znači do kući je značenje Allaha te bareke vetara ime er Rauf onaj koji olakšava želi i voli da olakša stvorenjima Pa kaže, ne obavezuje na one stvari, na one stvari koje oni ne mogu podnijeti. Allah te ne obdrećuje sa stvarima koje ti ne možeš, ne možeš podnijeti. zato u poslanih salallahu sal sal sal sal alihi wa sada mi je rekao, boj sa Allaha koliko si u mogućnosti. Koliko su u mogućnosti. Allah Đelešanu zna koliko si u mogućnosti. Ja ne znam, ali ti znaš i zna Allah Đelešanu ali ti se boj, koliko su mogućnosti, koliko su mogućnosti. Zatim kaže, stroge obaveze Allah Đelešanu je učinio, znači, strogom naredbom. Pogledajte, strogom naredbom. Znači, farzovi, svi za kojim je došao Poslanih sallahu sa alihi wa sallam, Allah je to, znači, strogo naredio. Tu nema poigravanja. Hoću, neću, danas hoću, sutra neću. Mora se odazvati, znači, naredba koju je Allah Đelešanu naredio. Međutim, kad ih je naredio, u stanju tvoje mogućnosti, kad, kad su mogućnosti, kad nisu mogućnosti, za izvršiš ono što te ima naredio, on te ne neptorečije, niti traži od tebe da izvršavaš te naredbe, kad u stanju nisi. Zatim kaže nakon toga, a olakšao je iste te obaveze u stanju tvoje nemoći i nemogućnosti. Pa navodi nakon toga primjer Mokima čovjeka ili osobe koja je stano nastanjena u nekom mjestu i poput nas koji živimo na primu Sarajmu. Allah je lešana me naredio šta? Stvari koje moramo izvršavati u tom trenutku. Međutim, u isto vrijeme osobi koja je Musafir, Allah je lešana me dao olakšice. Pa mi moramo klaniti potpuni namaz ovdje, a Musafir kada odlazi na putovanje krati namaz. Umjesto četiri, farza podne, on klanja dva rekada. Mi klanjamo sunete, on je oslobođeni suneta. Osim kao što je poslanik s.a.a. činio na putovanju, da nikada nije izostavio dva sabarska suneta i vitri namaz, uvijek je klanjao. Do druge suneta, nikad nije klanjio na putovanju, niti na file. Razumijete? Zatim, primjer bolesnika i osobe koja je mukim. Allah je da šanta obavezalo dok si zdrav, sposoban, određenim stvarima, strogo ti je naredio, kad si bolestan, Allah Đelešan ti mnoge stvari olakšao. Mnoge stvari ti olakšao, razumijete? To su te olakšice koje je došle od strane Laha Đelešan. S tim, kada pogledam u osnovu, znači namaza, da li je teškoće olakšica, olakšica. Jer u gjeri Laha Đelevala nema ništa što je teško. Sve je lahko, pa tako i pet dnje namaza su lahki. Lahki za svakoga onoga u čije se srce ulije iman. Ulije iman, ali u čije se srce ulije ili skrije nifar, licemirstvo, ni takvima je tješko da ustrano namaz, takvima je tješko da klanjaju, takvi naosjećaj užitak i slast, obavljanje namaza i razgovora sa uzvišenjem Allahom, tabareke wa ta'ala. Razumijete? I to su sad ognovne i razlike između ljudi i klanjača koji klanjaju. A mi molimo Allah, žele vala da nas učinu iskreni i pravi njegovi, tabareke wa ta'ala, robova. Ibn Qesir, rahmetu lalih, kaže Wallahu raufum bil' ibad Allah žele valaj neizmjerno milostiv prema svojim stvorenjima, odnosno svojim robovima, kaže, on je milostiv prema svojim stvorenjima. Nakon toga kaže, voli da budu na njegovom i putu poslanika, ali i salatu vaselam, voli, znači, želi da budemo ti koji će slijediti njegov put i put poslanika, salallahu alihi vaselam, i da je to jedno značenje imena raufu. Zati Imam Kurtubi kada govori pojašnjama razlike između e, imena Raufu i Rahim, navodi primjer kao što smo već spomenuli da postoji razlika između ova dva primjera. da U samoj milosti nekada može postojati teškoća, nedača, stvar koju ne voliš, stvar koju ne voliš. Dok u refetu nema toga, zadovoljstvo potpuno, uživanje u potpunost, i na početku dijela, i na kraju dijela, e, znači u svim tvojim trenucima sa bilo poje strane vidljive, nevidljive, iznutra i svana. Navodi primjer šarijaske kazne koju Allah Želešanuh i učinio za određeno dijelo. Sama kazna prema stvorenju, kada učini i prekriša, je Allahova milost. Razumijete? Allahova milost, jer je to kefara, čisti ga od grijeha već je počinio. A Azraba u tom trenutku je teškoća i nedača i belaj i iskušenje. Ali kada se to izvrši na kraju je pokazatelj onoga što proizilazi iz svega toga je Allahova milost. Razumete? Poput kazne za bludnika i bludnicu. Allah dželešanul kaže: "Ez-zaniyetu ez-zani fajlidu kull wahidin minhuma 100 jeld." Svakog bludnika i bludnicu, zbog njihovog bluda kaznite ili izbičujte sa stotinu udaraca. Čovjek kada je svjestan ovakvih ajeta i Allahove naredbe, što treba učiniti sa bludnikom, bludnicom, ovo je ajet objavljen za onoga koji je neoženjen i djevojke koja je neudata pa kada to učini stotinuje, Bićeva. Međutim, kada je jedno udato ili oženjeno drugo nije, onda se onaj kameni do smrti. Ili ona. Razumijete, to su razlike. Šta mislite, znači, u tom trenutku vjernik, ovo se dešava, znači da Allah Đelešana se obraća vjernicima. Koliko je to opasna stvar da čovjek učini blud. Allah Đelešana naređuje, znači, i to što naređuje, kada pogodamo je strašno i veliko u smislu, znači ono što treba čovjek da doživi, kaže je sa 100 bit ševa ili kamenovanje do smrti. Međutim, konačnica svega toga završetak je Allahu a milost je će Ta'ala dželešanu tom kazom očistiti od grijeha kojih su učinio. Ne ćeš odgovarati na ahiretu. Ne ćeš odgovarati na ahiretu zbog tog grijeha kojih kojih učinio. Pa nastavlja pa kaže Allah dželešanu wala ta'khudukum bihima rafatu fi dinillah i oni koji su prisutni koji gledaju svojim očima šta se dešava bičovanje kamenovanje kaže abla Jelenašu i ne moe slučajno da u vašim srcima bude imalo vida, bilo kakvog vida sažaljenja prema njima refe spomi ni u kom slučaju poznanik prijate, rođak otac majka brat sestra allahou hukm naredba kada dođe da se izvrši kazna za bludnika je bludnicu, gledaš, gledaš i kažeš hvala Allahu kada se sudi po šarijetu. Hvala Allahu koji, koji znači, objavio takve sankcije i takve propise, uzvišena njegova vjera, Pre, plemenita je njegova vjera, jer kada stotinu, hiljadu ili hiljade ljudi pogledaju i vide to što se dešava, nikada nikom neće naopasti posle toga da ga šetan zavede i da učin da zapadne u takvo dijelo, koja je, znači, pogledaj strašne kazne, nakon toga. Ali svi vjernici koji pristupio i gledaju, ne smiju osjetiti sažaljenje prema vjerniku i vjernici, koji se kamenuju, koji se bićuju. Zatim kaže Allah Čebašanu in kuntum tukminu nebi'illahi wal jaumil ahir. I to, znači, slučajno ne smijete osjetiti ako vjerujete u Allaha i sudnji dan, subhanallah. Uslov koji je postavio Allah Čelevala, Da u tom trenutku nema sažaljenja prema tome ako vjeruješ o lahaj sudni dan. Što znači, ako ne vjeruješ o lahaj sudni dan, u srće ćeš osjetiti. Kako može biti takav šarijat? Jel? Kako se danas pitanja postavlja? kok su to krupna pitanja? Da čovjek nije zadovoljan sa šarijatom, Allah žel da vala. Ne smiješ to osjetiti, ne smiješ sažaljenjom, a šta, šta tek da kažeš? ako ka... Nije to šarijat. To danas ne odgovara našim zakonima u našem prostoru, mjestu gdje živimo, mjestu gdje boravimo. Razumijete? I zato ste stvari koje iskaže takve stvari jezikom, srcem i dijelom, su stvari koje izvode čovjeka iz vjeri. Da kaže da šarijet Allahu te i Vatela ne odgovara za prostor i vrijeme. Ne odgovara. Danas imamo nove zakone, lajčke zakone. Ljudi izmišljaju, smišljaju, bolji su od Allahu i Subhanahu univerzalnih zakona. Takve izjave, takvi govori, takva objeđenja i takva objerenja, s toliko opasa da je ejma da je konsenzus islamskih činjaka, da ko tako misli ko tako vjerenje ima da izlazi iz vjere moraš biti zaduvan pa makar bio doni nad kojim se sprovodi šariat makar bio doni koji su dovedeni trebaju se bičovati moraš biti zaduvan sa šarijatom salahajte bare kvetra zakonom i za vrijeme poslanika ali svatovo selam su se desile određene znači sankcije koje se izvršavale u kazenom pravu prema koji su ili za naučinili, pili alkohol i sl. druge stvari radili drumski razbojnici. Po stavljenju sa ostanke, kad na redanjem se sjeku noge, ruke u nakres, isti je propis. Ne smiješ, bačeni su bil na sunce, u pustinju, u danima, najveća vrućina. Ljudi prolaze i gledaju, nema sažaljenja prema njima, jer su prekrišili lahove propise koje on naredio se čine. Ah, I gledaju ga gleda, kada tamo na toj temperaturi, pjesku, ne. Nema uslicu ništa prema njima. Jer su prekrišili, narušili ono sada čim je došao uzvišeni Allah dželevala od propisa preko poslanika sallallahu alaihi ve. sallam. I onaj koji je bacio da gore na tom suncu i koji je naredil se u naklesu sjeku ruke i noge je poslanik sallallahu alaihi wa sallam koji je erham najmilostiviji od svih stvorenjama prema drugim stvorenjima. To je šarijat Allah dželašanova. Šarijat tu nema igre i zabave. Naraz ima a zato što nema šarijat. Nema halife, pa hoćeš nečesno, da. Da. Ja danas ovako, sutra nekav. u Šerijat nije, u tak i danas je ovako, sutra može biti takav, nego doći ćeš pred kadiju, pa kad ja presudim, pa kažem ovako, ovako, ovako, ne štoš. Ili se zatvaraš, on se bit ćeš i lovo, no zavolstvo nas odira kojeg kojeg čini šta radiš. I zato Allahov te bare kojetara šerijat najviše šerijat je zakon i zakon po kojem trebaju ljudi da se vladaju. Tako je znamenog draga braća da vidimo da razlika između rahme i re'fe postoji, jer u ovom Kur'anskom ajtu Allah Želešan opisao rahme, rahme nego re'fe, tu uh, veliku, izrazito, znači veliku uh, vrstu sažaljenja, milosti, samilosti, samilosti prema drugima. Razlika postoji, znači da kažemo da je re'fe sveobuhvatnije većeg i jačeg značenja od rahmeta, milosti. I Idru garazka jeste da u rahmetu kojela džshan spušta prema tebi nekada može se desiti da je ubiti kada pogodaš stvar znači koja nosi ili sadrži u svak nešto što ne voliš. Razumijete? Bela je nedaća dok u nema toga, nema toga. Kao što je prim budika i bunce ili bilo šta, znači nedaća bela je, Allah džshan te iskuša sa bolešću. To je teško za tebe, teško podnosiš. Sa si zdrav, sa si povestan. Ali Allah svoje milosti podario te bolest, iskušenje neko. razumijete? A to iskušenje je sebe, ono te čisti, čisti. Ako te nečisti, podiže ti da reče Allah, te bareke ve sa Allah, u ime u ime njega i ako si zadovoljan sa onim što je došlo, što je došao od Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. A ono što proizilazi iz Allahovog imena, reufu, jeste, draga braća, da i on te bareke ve te Allah, reuf, i samilostan, prema iskrenim pravim vjernicima. Ali također blag i samilostan prema onima koji griješe, prema onima koji griješe i da treća stvar koja proizilazi iz imena RUF da je on te bare kao talak koji želi hoće da olakša tebi tvoje poslove, tvoje obaveze, prije svega u vjerskom smislu, zatim u drljačkom pogledu. Allah je dela vala olakšava. Koliko stvari naš znaš što se čini jučer, što će sutra učiniti, ne moguće, jel, zapomislite da može stvar to. Allah Željšanu ti olakša i zato su učili ashabi s poslanikom sallahu alihi wa sallam, jer su kopali hendek koji je bio težak zakopati. Allahu, dragi, ne postoji nešto što je lahko, osim što ti učinješ da je lahko. Razumijete, kamen, tvrđava, ogromna se pojala, niko ne može da slomi, zdrobi taj kamen. Pozovu poslanika alihi sallatu wa sallam. Pa Allahu, on volja moći, to poslanih sallahu alaihi vselem ukonja i ne samo to nego dolaze e, Mubeširat, radosne vijesti, nagovještaj šta će biti u skorijoj budućnosti, kada shavi nemaju šta da jedu, nemaju šta da jedu. Razumijete, u tim trenucima poslanih sallahu alaihi vselem nagovještva Perzija će pasiti, Jemen i ostalo, sve vla... kraljevne, vladari, e, ljudi koji su bili toliko moćni, imperije velike, oslaniku tako teškim trenucima kada su bili opkoljeni nema što jesti piti samo čekaj kad će doći znači neprijatelj i sve ih pobiti kaže doći do znači ta kazrena u poskori je vrijeme kada će se to i to desiti ključevi brzije će biti dana tuče misli se bogatstvo ganima, nima ratni plijen sve će pasti okolo od karata i doći u Medinu i doći u ruke Musimana i oni koji slijede din din islam plodov izpoznaje ovog veločanstvenog imena draga braćo jeste da prije svega uzvišenj Allah, dželev, Allah se opisao veličanstvenim imenom R, U, Fu, blagi, samilosni, onaj koji želi da olakša, onaj koji je učinio svaku stvar lahko, da je možeš čim to i glavna stvar koju čovjek treba da shvati, da je njegov gospodar blag prema stvorenjima, da je samilostan prema stvorenjima, posebno prema vjernicima, da olakšava i da ti ne može nešto biti teško, Ako je tvoj gospodar na tvojoj strani, ako su ubeждён, imaš jekin, na imaš yekinu Allah subhanahu wa ta'ala da će te pomoć, uzvišni će te pomoć. Ako se nega te bare vetala osloniš, on će ti te bareke vetala pomoći sigurno dati izlaz iz tvoje bilo, kakve bilo, kakve teške, teške situacije. Jer tvoj gospodan, tvoj gospodan je neizmjerno dobar, milostiv i samilostan i snažan i jag i snažan, i jak, i sve znajući, i zna tvoje stanje, šta god da pomisliš, pri nego što kažeš, gospodar, daj mi to i to, Allah, Jeroshanu, značiš ti to zavapiti, značiš ti to kazati. Pa zamislite takvog uzvišnog gospodara, opisanim s takvim veličanstvenim, velikim e, imenima i savršenim osobinama, kad je na tvojoj strani odnosno moćnog, silnog, snažnog, razim, nepojmivog, toliko velikog, da ne može čovjek ni pojmiti, zamisliti njegovu te bare, kevetara, voličinu. Zatim je sljedeći plod spoznaje ovog imena, da on Subhane wa ta'ala, ma koliko se trudio, ma šta činio, nikada neće tvoje dijelo znači biti upitno. Neće biti upitno da li će ga Allah što prihvati ili neće, razumijete? Da ti ga odbije, da ti vrati tvoj trud koji si ti založen, Allaho te bareke wa ta'ala put, osam ga ti u upropastiš. Jer imaju nekada postupci i dijela robova koji učinjaju velike stvari, velika dijela, i sam ga upropasti, sam ga upropasti. Allah Đerašanu će čuvati tvoje dijelo i nagradit te za tvoje dijelo, za tvoj trud. I neće ga učiniti znači takvim, da tek tako si ga učinio i ostavite na milosti i nemilost. Allah Đerašanu čuva i nagradit te za tvoj trud, tvoj rad, tvoja dijela koja činiš. Dokaz da Allah Đerašanu kaže u suri Al-Bekkade koji smo već naveli وَمَكَانَ اللَّهُ لِيُّدِيَا إِمَانَكُمْ Allah Đelešanuhu neće dopustiti da propadne vaš iman. Ovo je bukvalan prijevod, propadne vaš iman. Zašto smo kazali na početku da iz ovog ajeta proizilazi nam velika mesela, to je da ehli, sune, sebejnci, poslanika, alaihissalatu vasalam, vjeruju da su dijela robova sastavni dio imana. Sastavni dio imana i da iman nije samo vjerovati u srcu, nego da iman obuhvata i sadrži vjerovanje u srcu, zivaje na jeziku i potvrda dijelima. Moraju dijela biti. Zato što uzvišeni ovdje kaže i Allah Đelešanu neće dopustiti da vaš iman propadne. U nastavku ajeta kaže inna Allahe bin nasi la raufu rahim, a on te bareke vatala prema ljudima i neizmjeno blagi milosti. Vraćamo se na poči, uh, prvi dio ajeta, da la neće dozvoditi da propadne iman vaš. Iman vaš, šta se ovdje misli pod iman vaš? Misli se na vaša djela koja činite. Kako? Iz, ra iz prostog razloga, jer sebe spuštanja ovog Kur'anskog ajeta jeste da su ashabi, kada jedan druh ashaba preselio koji su okretali, gdje? Prvo akidlo muslimana, gdje bila? Prema, znači, Kutsu, Mešedaksa, tamo su se okretali. Prve, znači, e, e, grupe muslimana koji su primili din, nije bilo prema kabi nego su tamo okretali. I kada jedan dio njih preselio, vratio se uzvišenom Allahu Đelešanu, Allah je usmrtio. Počeli su drugi prijičati šta će biti s ihojim namazom. Jer u međuvremenu se je desilo promjena kibli. Promjena kibli. Tako da se počeli musimljani okretati prema Mekid, prema Kabi. Pa su počeli prijičati šta će biti s ihojim dijelima, s ihojim namazom. Pa je uzvišeni Allah Đelešanu objavio da On, subhanahu wa ta'la, neće dopustiti da propadnu vaša dijela pa je nazvao koja vjerovanje u poslanika sallahu alihi veseleme dijelom, vjerovanjem u Allaha dželevala dijelom, vjerovanje znači okretanje tvoje prema kibli dijelom, a to je postupak, tvoj namaz kao postupak, sve je to Buhatla riječ ima. Sve to buhatla riječ ima. Ono što su se što su izgovarali, također je prihvatila od osoba buhatlava riječ i mane kum. Allah dželle velala neće dozvol da propadne vaša djela. Što znači ako budeš iskren, radio iskreno radi Allaha subhanahu wa taala, to ćeš naći. Allah dželle šanče to sadšovati, po tome, po tome ćete, po tome ćete nagraditi. Zatim mala dželle velala znači u sadećem ajtu kojim spominje svoje veličanstveno ime, ukazuje, to je plo spoznanje, ukazuje na sebe, upozorava na sebe da je on subhanu otala snažan, moćan i jak da kazni kada god poželi koga god hoće, ali na kraju završava pa na svoju neizmjenu dobrotu i milost i samilost prema preastvarenjima. Allah Đelešanu kaže Iama tajidu kullu nafsin ma'ilat min khairin muhdalan wama 'amilat min su'in tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida wa yuhadhzirukum Allahu nafsuhu wallahu ra'ufun bil 'ibad Allah džele shan prijeti i upozorava na sebe prije nego što nastupi sudnji dan pri nego što nastupi sudnji dan zbog čega zato je velika spoznaja o velikih veličanstvenje Lahovite bareke ve tala imena pouku iz A to je da Allah, kada ukazuje i prijeti, i upozorava na sebe, na svoju silu i moć, i kaže, amaj na ahiretu, prije sudnjega dana, daje ti šansu. Jer na kraju završa, da je neizmjeno blagi i dobar prema vama, milostiv. Allah je kaže onoga dana kada svaki čovjek bude naša ono što je radio, ono što je činio. Pogodajte neki će poželiti u tom trenutku veliku udaljenost između njih i njihovih dijela. A to su dijela su ružna dela ružni postupci koje su činili na Dunjaluku oni će poželiti da ih nikada nisu činili, odnosno da ih nikada ne vide na tom sudnjem, strašnom, velikom danu zbog teškoće ali Allah na kraju tog Kur'anskog ajeta kaže zaista je Allah na kraju tog Kur'anskog ajeta blag, samilost, milosti prav svojim robovima kako? jer ti je ovo saopštio pri sudnjeg dana Nije došao na sviđan dan pa je rekao, e, Robert, to i to radi, a to je bilo od pogreški, loših dijela, nego ti na dunjaluku upozorava i ukazuje na sebe, na svoj moć, sutrašnji dan koji to očekuje, a to je stajanje pred Uzišenima Allahom subhanahu wa i odgovornio za sve što si činio. Neće to tek tako proći, moraćeš stati, morat odgovarati. Pa pazi šta radiš, jer oni koji budu radili loše, I loša dijela tog dana će poželiti, znači, velika udaljenost da bude između njih i njihovi loših dijela. Allah je neizmjeno blag i milostiv jer ti to opštava ukazuje da pameti, da pouku uzmeš, da budeš pametan, da se okreneš ka vjeri, ka imanu i vjerovanju, laha tebara kevetala i poslanika, salavahu alihi veselene. I njegova neizmjena milost i blagost prema robojima da je ovo saopštio preko poslanika Muhammeda al-Ihissalatu waselam ili prijašim narodima preko drugih poslanika, da im je spuštao knjige, ukazivao na dobro, ukazivao na loše, ukazivao na dijela koja budeš radio i činio ćete uvesti ili voditi do dženeta Allahovoj milosti i na dijela koja vodi do dženema Allahove kazni, ukazati na put istine i put zablude. Sve ti je jasno. Uspostavio je argumente i dokaze na tobu tako sutra njema opravdanja, kažeš, e Allahu dragi nije bilo kodanog pozdrava, a tamo čuješ Allahu Ekber, Allahu Ekber, svaki dan, svaki, svim koracima, jel? Je god da se okneš, svakoj strani, čuješ poziv, daju koji te poziva, Allah je najveći, a tebi je Dunjalk veći, tebi je Kafić veći, tebi je djevojka veća, tebi je posao veći, tebi je familija veća, sve ti je već od Allah, djeljavala, Allah kaže Allahu Ekber, Allah je najveći što znači da njemu pripada najveće je pravo. A od najvećih prava kojima pripada jeste pravo obožavanja, da bude obožavan. Da njemu rokuješ, ti kada daš nekom prednost, to je tebi najveći u životu. Razumijete? Tisto uzvo za Boga, ti to slijediš. E da li se to može pored sa Allahon dželel nikada, nikom slučaju. Kada budu. Naći pamet, i ela je podario, možeš da vidiš šta je istina, šta je zaboda, kome to pripada pravo, pa ako si spoznao i od onih koji su upućeni, zahvaljujem Allahu dželle na tome. I nastoje da i druge koji su u tminama zabude izvedješ na svjetluputi Allahovom voljom i njegovom te tebareke vetala dobrotom. Jer Allah dželle kaže: "Huvallezi yunzilu ala 'abdihi ayaten bayyinatin li yukhrijakum min nur I anđel levala šalje vam poslanika, preko kojeg objavljuje ajete jasne kako bi izveo ljude iz tmina na svjetlo." Tmine su ovdje, drage braćo, svi kufrijati, sve vrste kufra, sve vrste širka, mnogoboštva, sve vrste džahilijeta. Ljudi u džahilijetu danas žive. Allah Žilšan je poslao poslanika s jasnim ajetima, Kur'anom koji se uči, Kur'anom kojim pozivaš druge. To jest, naučite ajete, naučite e, veličanstvene propise koji su došli od Allah Angele, valaj, pozivaj druge, vadi istmina iz na svetlu pute na pravi put. Allah on te bareke ve ta'ala dozvolom وَاَنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَوْفٌ رَحِيمٌ A uzvišen je Allah prema vama, prema vama, neizmjerno blag, dobar i milostav i samilostav. Neizmjerno. Pa vam šalje takvi. Danas si ahiju ovdje u džami, alhamdulillah. Al sa Allahom dobrotom u džami, ne tvojom voljom. Usmi, Allahom dobrotom i njegovom voljom, jer je želio da te uputi, pokazao je svjetlo upute, pa ti se odazvao. Neko te je uhvatio za rukav i kazao, Allaho robe imaš gospodara kojeg trebaš obožavati. A ti gdje si bio Bog sami zna. Razumijete? Svi mi. Neko je nešto činio, neko je nešto radio. Svima nama je došao neko kome je kazao riječ i upute pa si prihvatio došao, što znači da još milioni drugi čekaju iste takve koji će im doći i kazatio da zove sa Allahom Tebareke uzvišenom goličanstvenom pozivu. Ovaj život nije igra i zabava, ovaj život ima veliki smisal i veliki cilj, a to je robovanje Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, a kroz to robovanje dozvoljene se druge stvari, nije to samo da si zaseđli dozvolje te Ahij, sve što dozvoljeno, sve od onih finih djeva koje Allah Žešanu voli možeš i da se zabavljaš u granicama dozvoljeno. Možeš da se družiš, da se igraš, razvonodu da imaš u slobnom životu. Sve to imaš u šarijatu, Allaho te bare kevetana. Šarijat, Allaho nije te okuje za neki stup u, od stubova mešćida i da kaže tu, sjedi tu, uči to, to. Ne, to je dio vjeri ali u određenim trenutcima i određeno vrijeme ima, ali pogodajte od sabaha do poodne namaza koliko slobodnog vremena ima. Radi sve što ti je lađo što ono dozvolio. Sve dozvoljne stvari možeš radiš. Od poodne do ikindije koliko slobodnog vremena imaš. Radi sve što ti je lađo što ono dozvolio. Sportske aktivnost ma igraj! Uživaj! Ne Nemoj psovati! Nemoj psovati! Nemoj vrijeđati! I nemaš nikakvih problema da igraš futbol. Da odeš na izgled, nikakvih problema nema. Da odeš na planinu, nikakvih problema nema. Odeš, gori kada je subhanallah koji ljepšo je planinovim drvećem, ovom rijekom, da dao nam je hladnu vodu, ovako vrelim, vrućim danima. Sladiš, veličaš Allah i imaš još razvonu oduznu. Razumijete? Tu je sve Allahu tebara kebetala šarijat. I nije, znači, šarijat nešto teško da kažeš ja to ne mogu. To su bili koji se zabili u Mi se nismo zabili džamiju, i mi nismo ni koji se čahure Mi ljudi koji žive život koji ostali ljudi, ali se razlikujemo, tome što vjerujemo in Allaha subhanahu wa ta'la, ispoljavam ono što je naredio. Tebi je naređen posao koji je naređen posao, koji što trčit za dnjavnog dana, noć. Isto to. Naređen ti je posao. Moraš radit, moras radit, moras živjet, moras jesti, moraš biti, moras imati za djecu, ženu, porodcu. Ali ne sada imaš milione. Neko ti to nije rekao. Milione koji ti je otvorio toliko pa inšala ti može fosos znači moraš raditi, školovati se, odgajati, učiti, izučavati u svim tim nekim znači postupcima khaira za umet. Nama trebaju inženjeri, nama trebaju doktori, nama trebaju ministri. Nama treba sve, al ministar koji vjeruje Allahu dželle doktor koji vjeruje Allahu subhanahu wa doktorica koja vjeruje Allahu subhanahu wa Bilo znači koja uh, funkcija sve to nama treba. A nam treba ljudi koji su čestiti i vjerujem Allahu subhanahu wa taala ne dozvoliš da doktora pa čekal kašun plati da bi on radio posao kako treba. Ne, doktor da je svjestan da mu je haram i tražti i uzjeti sve slično. I zanestam da presporitelj kakav je bio u našoj državi kada bi takvi čestiti došli. Što znači da mi ne pozivamo da se sve to ostavi i da se čahurimo na nekom mjestu i živimo, mi čuvamo ovce. Čuvao toce, pohvalna je pa stvar je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio čoban, al poslanik nakon svog, znači pastirstva Nakon toga šta je postao? Vođa države, vojsko vođa, malo sve. Ne postoji neka funkcija da je poslanik sa Allaho ljih da nije obnašao u svoj vremeni. Nekaj bili, svi su poslanici, bili čobani, pa čim im biti čobani. Ako ih danas te ume treba, znači ne većim funkcijama, treba nama neko ko će uzgranjati da imamo od, te, od toga koristiti. Kurbane treba kratiti, uzim, pomogu, brate, ali nismo svi čobani. Na nas opisuju, oni su čobani, oni su za ostali, ne uče, ne i ne bave se tim. Svim tim stvarima trebaš, u svemu tome, teha bibi kad su u školi, tražbiti najbolji i druge pozivati i da vide u tebi veliki hajt. Kad si na poslu, da vidi da si čestit pravi musiman koji se drži i vjeri, a prije svega, aha, jedan sad žami, Allahu Ekber, namaz. No ja kaš, ja možu sastaviti to pa sam ja dobar musliman, nisi ti dobar musliman? Dobar musliman, kad na takvom mjestu, ali si daja svojim postupcima, svojim djelom, nije samo daja završava fakultet šarijanski doč priče. svi, svi ste daje i niko ne može imati oprodanje pred uzvišenjima Allahom, žel, nevala, niti u svojim porodcima, niti na ulici, niti na poslu, u školi, da dakle, kadaš treba doć nekih daja pa njima pričati. Neha, bivit, jednog osnovne stvari možeš pričati, goda se pojaviš. Gdje god da se pojaviš, osnovne stvari su obožavaj Allaha i ne pripisuj mu širk stvari koje ti je naredio da spozna svog stvoritelja uzvišenog veličanstvenog i da mu činiš i badet ponizno on si iskazuješ kroz namaz. Kroz namaz, svega kroz namaz. To je najveća veza između nas i našeg gospodara. Onaj koji tu nema vezu, nema niti. Nema ništa da se supaš na sunjem danu. Prvo za što će robit pita na sunjem danu je namaz. Imaš namaz, imaš sve. Nemaš namaz, nemaš ništa. Pogledaj sad kad imaš to sve. Kao namaz. Pa ćeš srediti kako ste namaz obavio. Opri znači moraš poznati kako namaz treba šupati. Kaže poslanik sa odnosom kad došao čovjek klanjao, kaže poslanik ustani klanjaj. Čovjek ustane i klanja drugi put. Ustani, kai nisi koaj nisi klanjao. Kai lav poslanče je ljepši, bolji ne znam. Nije da namaz nije bio kako treba. Nije da namaz nije bio ispravan. Tri puta klanjo. Nije bio smiren. Moraš biti smiren, svjestan pred koga si stao, kako on si staniu, ko si ti, ko je tvoj gospodar. Šta si ti ako si rob, namazmit ponižan? Ne znaš, ja se prsiš, ne znaš ko te pita. Ko je došo, ko ne došo u džamii? Ti si došao u džamii, a lašans da nisi došao u džamii. Džami. Za čega si ti došao u džamii? To je pitanje. Ne znam za čega sam ja došao, neko slično nego svi mi je posljednji sam došao? Da, Allah, Đelašanov se približim, da mu se umilim. Kako ćemo se umiliti? Svoju poniznost, svoju dovu, svoju skrušenost. To Allah, Đelašanov traži od nas. I to je slikasta vršenstva. Zato je, draga braća, znači, ono što mi savjetujemo i u što pozivamo, pozivamo da čovjek prihvati sa svih odgovornosti u društvu. Svih odgovornosti u društvu. Na takav način ćemo dati drugu sliku, puno ljepšu i bolju, neprijateljima Islama i oni koji bacaju šubhe i opisuju sjedbenike Islama na ovim prostorima da su vakvi i nakvi, da mi dokažemo da nismo mi takvi ni vakvi, da smo pravi istinski vjernici koji vjerujemo Allaha koji ne popuštamo našem putu, ali se bavimo svim dozvoljnim stvarima i opće korisnim stvarima i za pojedinca i za društvo. I za pojedinca i društvo i ne želimo da drugi upravljaju i nama, nego želimo da mi upravljamo, znači našim svim poslojima, da mi budemo glavni da mi budemo glavni, a glavni neće vam biti ako budemo isključeni iz sfera družne. Zato moramo ujačati tu stranu, a prije svega iman, iman je najbitniji, ali ćete pravi, istinski imati imat, u ove stvari. Pogrešno svata je pojmanje imanja, ćete u pogrešni, pogrešni znači, korak. Zatim treći ploc poznajem od velikog Allahov te bareke o ta'la imena r er, u fu. Jesa, draga braća, da on, subhanahu ta'ala, koji neizmjeno dobar i blag, prima tvoje pokajanje. Jer nakon ukazivanja Allaha dželevala da je prihvatio pokajanje, opisu je sa i velčanstvenim imenom. Allah dželešanu kaže, thumme tabe alihim. I on dželevala je prihvatio pokajanje njihovo. Oprostio je njima, oni koji su došli na vrata pokajanja, te ube pokucali Allahu, subhanahu ta'ala, o rab gospodaru. Ješio sam, činio sam. ono, sve vrste stvari koje se činio, ho kaži Allah dželelalahaj oprosti nego, oprosti će ti, prihvati će. Zbog čega? Zato što kaže Allah dželelalahu inne bihim raufur rahim. Jer je on prema njima neizmjerno dobar, blag i milostiv. Zato aslumetebe alayhi, zato im je oprostio, zato je prihvatio njegovo pokajanje jer on te bareke da taj opisati savršenim imenima i savršenim značenjima da je on je rauf prihvata, kad god hoće, u svakom trenutku, samo je na tebe, možeš pokucat, nešto pokucat, ne možeš sudjen dan reći, Bože, imao sam nijet, nema tog ništa, nijet je na čim ti dođe je taj nijet, resi gospodara, dozovi gospodara koji jedva čeka, jedva čeka da mu dođeš i pokucaš da ti oprosti. A kad ti oprosti, zavolite. I postani znači Allah žele vas, bude zadovoljan tobom, U trenutku kada, znači, sad čovjek riješi, radi sve radnje koje je Allah Jelešanu voli, sa kojima nije zadovoljeno, izazvoje svaki vide lahove srđbe. Čim je pokusio na vrate, rekao, gospodar, ja se kaj želim biti čest, pošten, pravi vjernik i vjerovati u tema nakon kako ti tražiš, Allah Jelešanu automatski ga čisti od svih grijeha koje je učinio. Ma kakvi veliki bili, ma kakvi veliki bili, oprašta mu, i zatim ga Allah Želevala zavoli, i zatim ga šan zavoli i bude zadovoljan njima. Sa kim je Allah Želešana zadovoljan, takvog čuvesti, takvog čuvesti uđenete. Zatim, sljedeći plus poznaje velikog imena, da je uzvišeni Ar-Rauf počinio stvorenjima posebno čovjeku sve što je na nebesima na zemlji. Subhano. Samo razmisli i promisli. Sve što vidiš, Allah Želevala je stvorio, isključivo da ti bude počinjeno, da ti bude na usluci da imaš koristi toga, da se koristiš tim. Jedna od tih stvari je i stok. Razmislj samostvo, što imaš od njih? Imaš i hranu, imaš i piće, imaš da se e, sačuvaš i zime i hladnoće i svega. Koristiš i u svakom pogledu, u svakom pogledu. Znači, kada pogledaš životnje koje su nam e, dozvoljene za i piti šta se od njih imaš. I to su neizbirne Allahove Tebarek i Vatana, blagodati. I Allah na njih ukazuje, Allah Dželevala na njih ukazuje. Pokažu pa sura Nahl, i lijepo da pročitate ajete, znači, od petog do devetog, ajete sure Nahl sa komentarom. Kaže Allah Dželešanu, val an'ame haleqaha, istoka koju vam je Allah Dželevala stvorio navodi šta šta navodi nakon to da kaže onadže lešano u to isto istoci velike koristi imate velike koristi imate Imate odjeću imate štit imate zaštitu one imaju koristi u svakom pogledu i od njih imate meso da jedete i od njih imate meso da jedete kao pograš ovcu kozu krava je Odmah da se sjetiš da je to Allahov Allahova blagodat koja je dao, što je već šansku koja je dao čovjeku da bude od koristi podšinio da ima mnoge koriste od toga. Pa zatim kaže Allah dželešanuhu wa tahmir wa takunu barigih illa bi'sh-shaqqil awfus. Ine samot, da imate te korisne, go imate drugu koris, a to je da vam one koriste u transportu. Da vam nose stvari da i jašete i vas isto tako, da nose gdje god poželite. Pogledajte korist Deve. Svrati malo prijatelji. Šta sve Deva ili kakve su koristi Deve? Ali to sva lahova blagodat na koju ukazuje i traži da promisliš, da razmisliš, da povuk uzmeš, da ti mam porast, jahid. Ne da kažeš to je tek tako došlo nešto, bum i došla Deva. Nije to tako. Niti može bum, što nema buma danas, razumite. Nego jednom samom se desiti i nastalo sve. Kako je sve nastao? Allah žele valadi, god da se okrenješ ima ajet, ima znak ukazuje na njega subhanahu, subhanahu at'ala. Gdje su ljudi koji povuku i razum imaju? Da to prihvate, da to potvrde? I zar ti treba neko ubjeđenje, neko priča da je ovo stup, stup? Nema toga, to nije potrebno. Samo se prepuste duši. Prepusti onim osjećajima, pozitivnim, pravima. Pa ćeš vidjeti, nemoj da se prepustiš onoj duši koja naginje zlu, koja hoće protive, strast, uživanje Pa onda dođe teškoća, ne može, znati. Mora, ovo ne mogu, ovo. Mora, ono ne mogu. Sve što mu uživaj i ne mogu, a sve što misliva, ne reče u islamu, ćeš uživate najfinije naći. Sve, što misliš da ti je zabranjeno, onda ga najviše priželjkuješ u islamu ćeš naći. Poslanik a reslat u islam kaže: "Udajte Nub, ne u neoženje ne, znači ne udajte, udajte i ženite ih. Čim postanu punoljetni i završi se sa problemom. I to je gledana stvar koja mladića danas sprečava je da krene stazon Islama. Stazon pokornosti. Allahu Tebare Kvetav. Čim postaneš punoljetan, imaš pravo i mogućnost da se ženiš, Allah ti je otvorio, ukazava taj put. Ako nisu mogućnosti, nemaš nekih prihoda, zato se truda ih stvoriš, ali dok ne stvoriš te prihod, postijahi. Allahu će se približiti, to ti je zaštita i štit od harama. A znamen ste slasti čovjeka koji posti radi Allaha subhanu wa ta'ala kako bi bio sačuvan ovih, ovih stvari nedača i zla koji ga ukružuje sa svih strana na ovim prostorima. Allah te neće zaboraviti. Allah te neće ostaviti. Allah će te pomoći, Allah će biti na tvojoj strani, Allah voli bogobojazni, Allah voli ponizni, Allah Đelešanu je obećao da svaki onaj koji ostavi nešto radi, nje, radi njega, isključio radi njega, će mu to dati mnogo bolju stvar, ljepšu stvar od onoga što je on priželjkivo, a koja je haram. Čovjek kada je svjesna toga, ima takav, ima toga, nosi jah i letiš ti, već sad gledaj ne zna kakve zidine, brda, doline, ti to proliječiš Allahovom voljom. Allahovom voljom, nemoj mi za stiv moguće udora, ni stiv Allah će te ovakšati, Allah će ti dati izlaz, jer si mu takvi, jer si bogoboja, a njega ostavlja stvari, ne gledaš haram, ne slušaš haram, nisi da stvarima ustanjima i situacijama, sjelima, gdje se Allah žele ala psuje, njegove naredbe krše, Allah će ti dati mnogo bolje, drušo će ti dati bolje užitak na dunjalku mnogo bolji. A šta tek misliš šah i šta će ti podariti od nagrada na ahiretu što si sve to stavio radi njega Subhanahu wa ta'ala i što si saburo radi njega Subhanahu wa ta'ala. To nisu male stvari, to su krupne stvari, ali koliko god da vidiš da je to teško, nešto nemoguće, nemoguća misa, ona je moguća, je na tvojoj strani je onaj koji je najjačiji, a to je Allah Đelevala. I niko ti neće olakšati ako ti Allah Đelešani olakša niko ti neće pomoći, a kola šta nije odredati bude neko na pomoći. Zato se na njega osnoviš, pouznaš i on će ti svedati. Ali tebe traži šart. Da budeš utekijan. Da budeš bogobojazan. Ako si bogobojazan, svovo ćeš imati. Ali ako u startu nisi iskren, neiskren si, imaš redumice, sumnje, hoće li, neće, ovako ili onako, nema ti izlaza. U... Zaprašeš još veći bera i teškoću, a to je jedna duševna. Ona je pritisa. Ja, ja. I samo čekajš te nutak kad ćeš ostati sve što, što imaš od dobrotek o sebe. To je dobrota din i vjera u Allaha želevala. I mnogi koji su skrijeli samo puta, osjetili su ovu duhovnu teškoću, pa su mislili ako ostave to sve, uživaće. će. Pa dje su sada i pitamo koliko uživate? Koliko ste zadovoljni s vašim životom? O teškoći koju sad osjeća, ne možete vidi. Ne možda priča s tobom. To je vite škoće, belaja i netače kojom Allah Đerošana tovario na pleća zbog onoga što je znao pa je ostavio. Poput magarca koji ima breme knjiga, ali mu one ne koriste. Poput drveta gdje misliš da je ono dobro, da on njega ima kvalitete, ono šupljom. Ništa da nima. Razumijete, takvi su oni koji krenu stazom pa ostave ovu stazu. Upute. Misli da je sreća negdje drugu. Nema sreće, nema zadovoljstva, nema rahatluka osim u uživanju zaista, pravo iskrom uživanju, vjerujući u Allaha subhanahu wa ta'ala, tu je pravi užitak. Da učiš Fatihu znajući njero značenje, tu ti užitak. Užitak pravi, Iyake na'bud. To znaš što si izgovorio. Da si svjestan te rečenice, tog ajeta, te veličine, da ti je sve lahko pored tebe prolazno, nebitno, beznačajno, ali je najznačajnije, Iyake na'bud. Samo tebe obožavam. I i samo se na tebe oslanjam. Samo te pomoć tražim. Ti si na strani strpljivi, ti si na strani bogobojazni, ti si na strani vjernika, iskrenih, pravi, oni koji se osnovi tebe. To je tvoj gospodar kojih stalno spominješ u suri Fatih. Samo trebaš biti svjestan. Svjestan njegove veličine, njegove moći i onoga što tražiš, od koga tražiš. Dio subhanahu wa ta'ala će ti pomoći biti na tvojoj strani. Zatim sljedeći plus poziva gledanstvenog imena Ar-Ra'uf, da je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala opisao svog poslanika sallallahu alayhi wa ovim velikim imenom. Allah dželešano kaže sura Taube u 127. ajetu: "Kada kad je ja kom rasulu minu nfusikum azizun alejhi ma anittum harisun aleikum bil mu'minina raufur I došao vam je poslanik Allah dželešano opisuje. Jedan od vas, učijaci kažu, jedan od vas priča vašim jezikom. Ne kažeš mi da ne razumijem, što ukazuje. Što ti priča? Glase prave ljudi kad mu kažeš ovo i vjera pojaša I ti pričaš? Kako ti pričaš, jel? Na nekom vezu koji ne razumije. I kad je daja, i kad je pozivač, obična osoba vijeni, kad poziva druge, dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala, koji je jedan od vas, koji vas razumije, kojeg razumijete, obraća vas i poziva. Al kakav je bio poslanik sa Allahu alijih vasalem? Allah je vašan ga opisuje azizuna alihima anitum. Njemu je teško, zaista osjeća veliku teškoću kada vidi i primioče naša sve nailaze od problema, nedača i kušnje. Što znači, toliko je poslanika sallallahu alejhi ve sellem pola situacija kada vidi naša sve nailaze vjernici. Harisun koji jedva čeka i priželjkuje ma kako stanje ljudi bilo da krenu pravim putem. Razumijete? Tikao pojedinac uspima Allah to put je počastje fala Allahu dželle vala. Allah ki mora žimaš veliku želju i žudju da i drugi osjeti to što si ti osjetio. Zato kažem nema čahurenja, nego izađi u društvo, bude sima, miješaj se sima, kaže poslanik Alekslatova sela, najbolji su od vas koji koji se miješaju s drugima i trpe njihove uvrede, i trpe njihove uvrede. Ne mogu ja, mora mičit tamo. Na, oni to pričaju, da mogu da ja to podigne. Ah Tvoja je da se miješaš, da budeš sima, sve dok moraš ispodljavati svoju vjeru. Kad nisu mogućeno da ispodljavaš svoju vjeru, onda hijdžara čini, bježi, što moraš osnoviti, upitna vjera tvoja. Danas nije takva situacija, danas je miješanje i samo miješanje i samo miješanje, odnosno to miješanje dava, dava. Tvojim postupkom, tvojom pričom, tvojim ponašanjem. Razumijete, to plini srca, ljudi, danas Subhana da su svi u Čahu, oni koji su primili davu i vratili se Islamu u ratu ili onako rata, šta bi drugi osjetili danas? Da su ih pobjegli neko mjesto i barikade, nešto da se podigle, ne možeš vama i to je to ako nisu od nas. Kao će biti odakad nisu s njim, da ga pozoriš, da ga pozivaš da se druži s njim, razumijete? E to znači pogreške nekakve ishvatanja koja treba koja treba popraviti i ispravno, ispravno svatiti. Kaže poslanik ala islaatu wa sallam, Boistu bil hanefijeti semhah Zaista sam poslan sa čistom i lahkom vjerom. Jer je označenja imena Rauf, kako kaže Huleymi. Šta je rekao Huleymi? Da Allah Jelšanu lakšava svojim stvorenjima. Ovo je jedan vid olahšice. Da je poslanik, ali je s.a. poslan stvorenjima sa lahkom vjerom. Sa lahkom vjerom, shvatljivom. Na lahak način može spravoti i ispoljavati u svom životu. I ovaj hadis bilježima Ahmed. A šeikh Albani šeikh Shu'aj Barnaud kažu da je hadis dobar, da je dobar. Znači moj se raati po njim. Zatim Bukhari je hadis je kaže poslanik Aleyh Islatu Veselam E habbu dini da Allahi al-hanefijetu Najmilija, najdraža, najbolja vjera kod Allaha je ona vjera koja je lahka jednostavna, to je Islam. A to je Islam. To je najdraža, najmilija Allahu vjera. Druga vjera nije kod Allaha. Vama jebtevi ko bude tražio i želio i žutio za neko drugom vjerom, koja nije din islam, ona neće biti primjena kod njih, makoliko on bio pobožan, makoliko on bio skrušen. Ma kako izgleda to, Omer Adjavanuhu kada je ugledao, kada je ugledao monahe, znači svečenike, u njegovom vremenu kako hodaju, znači pogureni, iskazujući na takav način koliko su pobožni, a vesu zašlju godine zastao je i počeo plakat. Pa kaže, ovo su oni za koje gospodar Uzvišeni kazao, na sudnjem danu će doći sa prdima dobrih dijela, a Allah će učiniti pretvoritu prašinu i pepelu. Ništa od toga neće Allah Čeresanu u Kabulu. Ko njih ima čestiti u smislu čestitosti, pošteni, iskreni, iskrenost, kad si iskreni, ona te nagrađuje za to. Razumijete, kad činiš dobročinjstvo, ona te nagrađuje za to. Ko njih ima takvi, razumijete, čuvaju se harama, Oni poznati, opšte poznati harama, sve to dobra djela i ta djela će rasti kod njih. Međutim, na sudnjem danu kada dođe, ništa o to da neće prihvatiti, biti kod Allah, zato što nimo osnovu vjere, a to je šehadetu Allaha i šehadetu poslanika Muhammeda s.a.w. Znači, koliko je danas takvi koji na pogrešan način žele da budu pravi iskreni vjernici, A u stvari, toga ništa neće biti primjeno kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'la da nas je nalazuju, jer šalno sačuva takvog stanja. Zatim je Ebozer radi Omanhu rekao da je poslanik sallallahu alijehiv sallame podučio umet svim stvarima. Kako je to kazao kada su, znači e, kaže poslanik sallallahu alijehiv sallame je preselio A nije, znači ostalo, ništa od vjere da nam nije pojasnio. Pa čak i pticu kada ugledamo u zraku, da maše svojim krilima i ta krila i to mahanje ukazuje na znanje o kojem je govorio poslanik sallallahu alihi wa sallam. Znam se te, te veličine. Da je o svemu poslanik sallallahu alihi ve sallam pojasnio umer, a sad što ljudi žive daleko od vjere, u smislu iz učenja i čitanja, pa kada mu kažeš hadis poslanika sallallahu alihi wa sallam, postupak, kada šta ti pričaš, se šta novo, a u stvari doživio 80 godina da nikad nije čuo hadise poslanika alaihi sallam ili 50 godina, 40 godina pa misli da je to novina. A u stvari to je din sa kojim je bio poslanik alaihi sallam, sa kojim je došao i kojim je podučio i koji je danas prisutan ili u prsima iskani ali i učenjaka i knjigama zapisanim odeskeni takođe znači ali ima i učenjaka kaže poslanih sallallahu alejhi ve selleme u hadiskoj bijžoj Taberani ibn Hibana Šejh Albani kaže da je hadis vjerodostojan mabek je še on yqarribu min al-jannati ve yubā'idu min an-nāri illā wa qad ništa nije ostalo što približava džennetu i što udaljava od žehennema, a da vam nije pojašen. Poslanika sallallahu alihi sallallahu alihi sve što je trebalo kazati, sve što je bilo bitno, svaka stvarčica koja vodi ka dženetu, približava dženetu i što udaljava od vatre, je pojašenja u vremenu poslanika sallallahu alihi wasallam, tako da ti nemaš mogućnost, niti pravo da izmišljaš neku toplu odukaš ovo može, ovo ne može, ovo bilo lijepo, mislim da je super, ovako, nako ne. Samo ono što je Poslanik s.a.v. ukazao da je hajr, da je dobro, da je dijelo koji vodi dženetu, da je dijelo koje udaljava dva, tri, to je to. Toga se drži i bit ćeš od onih koji će uspjeti koji će biti od dženetlija u društvu Poslanika, prije svega Muhammeda s.a.v. u društvu iskrenih svih alima svih sitlina, svi oni koji su povjerovali Istinito, na pravi način, poslanika sallahu alihi vseleme, svih šuhedah, svi oni koji su preselili na Allahom, te barek vetala, put Hamza. Znašte Hamzu? Čitamo, slušamo Hamzu. Svi prije budemo u društvu, Hamza, da ga vidimo. Allah je da šanuće iskrene, prave vjernike, koji budu živjeli na Dunjalku, onako kako on, te barek ve zato ja učin da budeš u društvu, cijenjeni, a to su virovijesnici, a na čelu svih njih Muhammeda, ono kojeg spominješ, ono kojeg voliš, ono koje često veličaš, donoseći slavat na njega, sallahu alihi vseleme, čije izreke, hadise iz čitava, slušaš, ahi ne znaš kakav je, na ćeš, ne samo da vidiš jedan put, nego ćeš uživati u njegovom društvu. Poslanika, sallahu alihi vseleme. Molim vam da nas sve od onih koji će biti u društvu, i nas, i naše porodce, i naše potomstvo. Zatim, u društvu, svih iskani želiš da znaš ko su shabe poslanika, imat ćeš mogućnost da ih sve vidiš, da ih izjaretiš, da ih posjećuješ. Oni koji su došli nakon ashaba u kojima se čitao, slušao, tabi i ini. ini će šahi da vidiš, velikane ummeta, tabi tabi yine, one kojima danas slušaš, Imam Ebu Hanife, Imam Ahmed, Šafij Ahmed, sa svima njima ćeš moći malih, znači da sjediš, da ih vidiš, subhanovi, vidiš, one ljudine od umeta poslanika sallahu alihi vselem. Ne neke futbalere danas što pričamo, slušamo o njima, ovakvih su nagrizi, prižekujemo da nam se potpišu, subhanovi. Valah, treba da, da imamo želju da budemo i čestiti pravi i iskreni vjernika koji su preseli na Lahom Tebare Kevatala putu, da vidimo one koji su osvojili pale, i, i, i, velike dvije imperije koje su pale, islam koji su do, donijeli do Španije, oni koji su nam donijeli islam u Evropu, u Bosnu, Sultan Fatih i svi oni koji su bili dobri vjernici koji ima će nam kada svoju milost da sjediš Tarik Nuzijan. Slušaš, gledaš, gledaš, gledaš se nešto napravljeno kod crtajni použiva u svom tome. Čitaš historiju i slava, gledaš kako, da vidiš ko je ta ljudina. Ko je taj musliman koji je Allah toliko uzdigao i podšastio i podario mu tolike pobjede. Da znaš ko je Halid ah, i Mnoveli, da sidiš jego njegovom društvu. To je užitak, to je zadovoljstvo. Ovo danas je sve prolaze, bude i prođe. Ali su one stvari, najbitnije stvari u životu jeste da ono što je Allah Jelešan obećao, da sjedi sa takvim u cijeljnom društvu, sa svojim porodcama i na kraju svega opet se vratiš u ona svoja prostranstva, uživa uživanja, te čekaju hurije, žene dženevske, koje niko niti je vidio, niti je dotakao. Niti je vidio, niti je dotakao. Ahi pripremljen za tebe. I za muslimane koje je Allah Jelešan uvedio u džene. Tvoju ženu, tvoju dragu sa kojom živiš i provodiš najljepške trenutke, dunjaluka, Allah te ponovo znači, spoji, uvedi i tebe i nju u dženet, pa ona bude još ljepša od onoga što slušaš, što je Allah pisao te dženeske hurije, dženeske ljepoce i poslanih sallahu alihi vseleme, pa zavisi zamisliš da će ona biti ljepša. Ma kako danas bila? Zato ljudi koji živi u brakovima, koji su znači, stupili u bračne vode, nikada ne smije do zvoda šetan za vedi, da kaže, eh, danas je došlo do ovdje. Jučer si bila lijepa, danas nije se. Jučer bila ovakva, danas nije se. Ah i, i ti, ona ćete biti drugačijeg izgleda, puno ljepši jedni i drugi i uživaćete ćete u svemu onome što će vam mala časa podariti. Da to budi strpljiv i zdrži i mlada, i žena, i sestra, i ti. I ne dozvoliti da da se šetak poigrava sa brakovima. Da brakovi pucaju kao što danas pucaju nego razmišljajte o veličanstvenim ciljevima, velikim ciljevima, to su dženevska prostranstva i uživanje, kako ćete tamo uživati vi, vaša djeca i vaše, vaše potomstvo. Zatim, zadnji pod koji ćemo navesti da je uzvišen Allah je levala koji ulijeva ovaj vid milosti u srca ljudi. Znači, ne možeš biti milostir. Ne možeš imati tu milost u svomem srcu ako ti Allah Žilšan, ne ulije u srce ne podari da budeš milostir. Allah Žilšan, kaže u suri Al-Hadidu 27. majtu وَجْعَلْنَا فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ تَبَعُوهُ رَأْفَةً <coughs> وَرَحْمَةً Govoreć o Isao a.s., kaže mi smo u srca oni koji su ga slijedili, ulili sa milost, i milost. Ko? Allah dželevala, ovaj ajto buhvata sve, svi oni koji budu vjerovali i u poslanika Muhammeda i slijedili knjigu, Allah dželevala je taj koji ulijeva ove stvari u naša, u naša srca da budemo od oni. A Allah dželešanu, kada iskaže, ukaže to i ulije u tvoje srce, onda se su posebni lahu tebare kebetala dragi. Zato je nezamislivo da imaš vijenika koji nema, znači, sa milosti. Koji nije milostiv. Kako može znači, biti vijenik koji je On odbija svojim ponašanjem, svojim opkuđenjem. Znači, ne može biti vjernike koji je milostivi sa mnom prema drugima. U svakom pogledu koji je oprašna, prelazi, i o ovom smo govorili, znači, u pohadismu se nekad sallahu ve vasaleme stoji, ina lillahi anijetam min ahlil ard. I je jako bitno. U istinu, Allah posjeduje posude na dunjalku, na zemlji. Posude na dunjalku, na zemlji. Va nijetu rabbikum kulubu ibadihi salihin. A te Allahove posude na zemlji su srca njegovih iskrenih i dobrih robova. Zatim kaže poslanin sallam a najdraža srca od tih srca su allahu tebareke ve ta'ala ona koja su samilosna koja su milostiva su osačajna to su najdraža srca allahu tebareke ve ta'ala što znači jah i to ti je iščupao Ako nema šta milost... milosti. Znate najprimer poslika sa seleme je došao čovjek vidi je poslika kako što dijete znači milki po glavi pa kaže zašto to čini što je Ivan deset pa repotre radi. Već <laughs> sad je dijete katela ishu pao iz srca milosti, sam milosti. Razumijete? To su se pokazatelji tvoje milosti, samilosti prema drugima. Šta znači ovaj hadis? Ovaj hadis draga braćo znači da Allah džalal voli ona srca Ona srca u koja se ula samilost, a to su srca koja kada se Alla Đelešanu spomene, kada se njegovo ime spomene, opuzme strah i strahopoštovanje. Ona srca koja kada uče Kur'an to doživljavaju da je to kelamu Allah, da je to Laho govor, a to nije govor poput čovjeka, ili nekoga, znači od ljudi, nego Allahov govor. Pa znam se kada se svjesna da je Allahov govor, kako će tvoje ponašanje biti prilikom učenja Kur'ana? Tvoja bogobojaznost, tvoja svijest, tvoj tedepur, tvoje razmišljanje, promišljanje Kur'anu. To su srca koja su opisana. Srca kada su svjesna svega toga, kada učuje Kur'an i slušaju Allahu i poslaniku sa Allahu alijih i veseleme, ne mogu se suzdržati da ne zaplaću jer su srca ta odakle proizilazi ono što te tjera Ako u srcu toga nema, ne možeš plakati, može se samo ono pretvarati. Ono pretvarati. Ali onaj u čijem srći je samilost i milost, takav će da osjeti slast, Kur'ana, spominjanja Allaha Subhanahu wa ta'ala i veličanja Allaha Subhanahu wa ta'ala. Primjer nam je Ebu Bekr radi Allahom. Kada je poslanik alaih sallatu wasalam bio u teškim odnosno, u zadnjim danima svome života, kada je bio bolestan, naredio je, kako Aisha radi Allaha kaže da je poslanik Salasana bio uveden u njenu kuću, pa je kazao, muru eba Bekrin, pa salli bin nas. Naredite Ebu Bekru, da predvodi ljudima namaz, da klanja ljudima namaz, da bude iman. Pogledajte kako ajša radi Allaha opisu Ebu Bekra radi Allaha. Kale ta Aisha ja Rasulallah, O Allah, O kazala je inaba bekrin redjulun raqiqun laymiliku O Allaho O zaista je Ebu e, e, Bekr nježnog srca, osjećajnog srca. Ne može se suzdržati da ne zaplače. A posebno kaže u nastavku ta inahu izakerha al-Kur'an ebeka. Jer on kada god počne ili zači Kur'an počne plakati. Završite tog stanja Ebu Bekra, tako da predvodi nama, s drugim rivajitima je došlo, neće ljudi razumijeti šta uči i odplaća koliko je plakao. Neće biti razumljiv dok uči Kur'an. Gdje su srca današnji ljudi? Gdje su naša srca? Da ih strah opuzme, da zaplaću i strah od Allaha subhanahu wa ta'ala, oduživanja, učenja Kur'ana, te tebarekeva ta'ala govore. Sve je lijepo diviti se, razumijete i potvrđivati ja samo, ima nja sama, vakar ja sam neka. Al sono, o ljudi koji su prestigli sve druge, umrli koji se nikad neće pojaviti po putu meta poslanika, odnosno njegove generacije Saba poslanika sallallahu alajhi wasallam. Ali šta je kod nas problem? Šta nas prečava? da naše suz, o, oči zarose, da mi pustimo suzu kada ispomene Allaha Tebare Kevetala i poslanika sallallahu aljihi veseleme i svijesti koja treba da bude kod vjernika, o Allahu njegove veličini, o Allahu njegove veličini, njegovom pravu kod nas. Čovjek se ne može roti takav, u smicu da je svijestan. I on oskači, odgaja se, dolazi na tijede ređe. Ali se trebamo truta, ako to danas nemamo, ako to danas ne osjećamo, da tražimo putove i načine koji vode da budemo takvi, da tražimo putove i načine koji vode da budemo takvi. Ali su grijesi ti koji su nas nadvladali, koji isprečavaju da budemo takvi. Srca koja je prekrla, znači tmina, tmina naših grijeha sprečava tvoje srce, bude osjećajno da tvoje srce zadrhti, zastrepi za pred spomenom Allaha Subhanu Wa Ta'la i učenja Kur'ana. Što znači da trebao pročiti naša srca, kance i mance svih vidova griješnja koje imao pri sebi, kako bi osjetilo ovu slast i u namazu. Ovo što Ebu Bekr doživljavao, to ljudi ne bi mogli platiti sa kompletnim, cijelim dunjalukom ono što je na njemu. Niti bi to Ebu Bekr radi Allahnoho dao. To što je on osjećao ne bi nikada dao za sva bogatstva do njavoga. Zato što niko nikada ne može doživjeti uživanje i ljepotu ono što je doživio Ebu Beke, koji je najbolji i najda brani umetu poslanika nakon mama da se obasava u suhane kada u